Золото. У будь-яких виробах ланцюжки на шию, на руку, розмовіті підвізки, сережки і перстені чоловічі, жіночі, з дорогоцінними каменями і без – це єдине, що було в нас на рівні і не потербувало переробляння, вражало натомість чистотою сплаву його великою масою і тонкою ювелірною роботою. Тож мати, склавши кілька зарплат і позичивши у знайомих трохи грошей для такої оказії, накупувала цілу жмені золотих виробів. Такого багатства в нашій хаті з віку не було. І виглядало це так, наче мати обікрала в ювелірну крамницю або відкопала скриню, з піратськими скарбами. На перше скидалось дужче, бо всі прикраси були з етикетками, де писало вагу пробу, вартість для переконливості потенційних покупців. З тими бірочками ми мали трохи проблем, бо матері довелося довго і переконливо тлумачити на кордоні митним службам які з підозрою і подивом розглядали десяток ланцюжків в неї на шиї і всі до одного з білими акуратними папірцями, що то такі останній писк моди і що вона, як істинна модниця, мусить її слідувати. Чоловіки, трохи розгублено, що властиво на них не дуже було схоже, знизували плечима. Видно, розуміли, що моя мати, якщо і не модниця, то варіятка точно, а в них останній день зміни, і зробили вони непогано, то хай собі їде з Богом, подумали. Мене з повним ротом ланцюжків на руку, дбайливо замотаних матір'ю в целофанову торбинку. Аби не розмокли бірочки від слини, яка чомусь безупинно виділялась і виділялась, мов на прийомі у стоматолога. Ніхто не примітив і обійшли своєю увагою. Родичами виявились чоловіки жінка віку моїх батьків. Молодиця доводилась троєрідною сестрою моєї матері рідну сестру моєї бабці під час війни дівчину окупанти вивезли до Німеччини на роботу. Всі її страшенно жаліли і не один рік лили гіркі сльози. Але виявилось намарно, бо жилості дівчині в чужій країні на вимушених роботах краще, ніж вдома і начебто на добровільній праці. Різниця полягала в тому, що в Німеччині вона хоч і працювала на заводі, а не була медсестрою, як вдома, але отримувала в тиждень платню, більшу від місячної платні у своїй країні. На ті гроші могла купити собі мешти чи сукенку, що й робила, поки не наситилась. Вдома ж ледве-ледве зводили кінці з кінцями. А про нове взуття годі було й думати. Такі обнови справлялись найвищий раз у рік перед Великодним та й то, аби сусіди пальцями не показували, що в минулорічних черевиках, хоч акуратно ношених по великих святах. Про це все розповідала охоче тепер уже сива бабка за довгими вечірніми чуюваннями після важкого дня. На базарі. Мене на промисли не брали. Мати вирішила, що я ще замалий, аби торгувати, а можливо, трохи соромилась. Ніколи в родині не було комерсантів. Здавалось, звиклій людині ця справа не до сги чи не під силу. Було трохи дивним, що маючи вищу освіту, фах в руках доводилось. Торгувати на базарі, перепродуючи всілякий непотріб. Але так робила вся країна, так робили.